Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre citirea cărților sfinților părinți. Tovărășile și societatea au o mare înrăurire asupra omului. Tovărășia și apropierea unui om învățat aduce multă știință a unui poet, multe gânduri și simțiri înalte. A unui călător multe cunoștințe despre țările străine, despre obiceiurile și datinile altor popoare. E limpede, deci. Tovărășia și apropierea sfinților aduc sfințenii. Să facem cunoștință cu sfinții încă de pe acum, din vremea vieții pământești, pe care scriptura nici măcar nu o numește viață, ci pribegie. Vrei ca în cer să te numeri în obștea sfinților? Vrei să fii părtaș al fericirii lor? Fă-te părtaș al lor încă de pe acum. Când vei ieși din casa trupului, te vor primi la ei ca pe un cunoscut, ca pe un prieten. Nu este prietenie mai apropiată nu este legătură mai strânsă decât legătura unirii în cuget, a unirii în simțiri, a unirii în țeluri. Trebuie să ne însușim gândirea și Duhul Sfinților Părinți prin citirea scrierilor lor. Sfinții părinți au atins țelul, mântuirea. Fiind într-un cuget și într-un suflet cu Sfinții părinți, și noi vom atinge acest țel. Cerul. Dumnezeu i-a primit pe Sfinții Părinți într-o fericire. Prin acest fapt, Dumnezeu a dat mărturie că gândurile, simțirile și faptele Sfinților Părinți îi sunt plăcute. Sfinții Părinți și-au zugravit gândurile, inima și lucrarea în scrierile lor. Asta înseamnă că scrierile Sfinților Părinți sunt călăuză nerătăcită către cer. Mărturisită de însuși Dumnezeu. Toate scrierile Sfinților Părinți sunt alcătuite sub insuflarea sau înrăurirea Sfântului Duh. Minunată este congrăsuirea lor, minunată este ungerea lor de sus. Cel care se călăuzește după ele are drept călăuză fără îndoială pe Duhul Sfânt. Toate scrierile Sfinților Părinți se reunesc în Evanghelie, toate amintesc de ea, ca să ne învețe a împlini în tocmai poruncele Domnului nostru Iisus Hristos. Izvorul și sfârșitul lor, al tuturor, e Sfânta Evanghelie. Sfinții Părinți ne învață cum să ne apropiem de Evanghelie, cum să o citim, cum să o înțelegem așa cum trebuie. Ce ajută și ce împiedică la înțelegerea ei, și ca atare, la început, citește mai mult scrierile Sfinților părinți. Iar după ce acestea te vor învăța cum să citești Evanghelia, citește cu precădere Evanghelia. Nu e de ajuns numai citirea Evangheliei fără citirea Sfinților părinți. Acesta e un gând trufaș, primești Dios. Mai bine să te ducă la Evanghelie Sfinții Părinți ca pe un fiu iubit ce a fost pregătit pentru aceasta prin scrierile lor. Toți cei care i-au lepădat nebunește și cu pe Sfinții Părinți și care s-au apropiat nemijlocit cu îndrăzneală oarbă, cu minte și inimă necurată de Evanghelie, au căzut în rătăcire pierzătoare. Pe aceștia i-a lepădat Evanghelia. Ea îi îngăduie la sine numai pe cei smeriți. Citirea cărților părinților e maica și împărăteasa tuturor virtuților. Din citirea cărților părinților deprindem adevărata înțelegere a Sfintei Scripturi, credința adevărată, viețuirea după dreptarul poruncilor evangelice. Adânca cinstire pe care se cuvine să o avem față de ele, într-un cuvânt, mântuirea și desăvârșirea creștină.